אפרים ומנשה, קיר ובן ושמעון יהיו לי. ומולדתך אשר הולדת אחריהם, לך יהיו. על שם אחיהם יכרעו בנחלתם. ואני בבואי מפדם, מתה עלי רחל, בארץ כנען בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרעתה.